Відповідаючи, мовив на це телемах тямовитий. «Старче, не думаю я, що це слово справдитися може. Надто багато сказав ти, аж дивно мені, і надії в мене нема, щоб те сталося, хоч би і боги так бажали». Відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна. Що за слова телемах ти пустив крізь зубів огорожу. Легко і здалеку бог порятує людину, як схоче. Краще волів би й багато ястерпіти горя тяжкого, тільки б вернутись додому й побачити день повороту, ніж повернувшись за загибель спіткати при вогнищі ріднім як Агамемнон, дружини егіста підступністю вбитий. Навіть боги від однаково всім неминучої смерті і любого їм врятувати не могли б, коли доля нещадна в повен зріст покладе його смерті в обійми скорботні. Відповідаючи мовив, на це телемахтямовитий менторе. Як нам не гірко, облишмо про це говорити, не повернутися додому ніколи йому, бо безсмертні смерть йому й чорної кери обійми давно присудили. Нині про інше хотів би розвідати я й розпитати Нестора. Від багатьох справедливіший він і мудріший. Трьом поколінням людським, він кажуть, владар був незмінний. Глянути тільки на нього, мені він безсмертним здається. Несторе, сину Нелею, скажи би усю мені правду. Як Агамемнон Атрід загинув широкодержавний? Де Менелай був? Яку для Атріда загибель придумав хитрий егіст, щоб убити здолав він сильнішого мужа? Може, не в Аргосі був, минула й тоді, десь заблукавши поміж чужими людьми, а той і відважився на вбивство. Нестор їздець староденний у відповідь мовив до нього: "Зараз, дитя моє любе, всю правду тобі розповім я. Сталося все саме так, як і ти вже собі уявляєш. Справді, якби повернувшись із трої, Егіста живого в братовім домі атрид менела і захопив Русокудрий, то не насипали б пагорб могильний тоді над померлим. Птахи і пси розтерзали б далеко за містом у полі, кинуте тіло його, і ніхто б із ахеюнок, навіть смерті його не оплакав. Страшне, бо замислив він діло. В час... Коли ми за троянські твердині змагались завзято варгосі кіньми багатому, він приспокійно ховався і чаром облесливих слів агамемнона зводив дружину. Спершу про те, клітеминестра присвітла ніяк не давала, згоди на справу негідну. Була вона в помислах чиста, був біля неї співець, що йому, вирушаючи втрою, сина Трея свою доручив доглядати дружину. Згодом, коли її воля богів спонукала скоритись, висланий був той однеї співець аж на острів пустинний, де для хижих птахів він уздобоч лишився й поживу. В дім свій бажану привів її, він бо й сама так бажала. Безліч стегон богам попалив на святих вівтарях він, Безліч оздоби тканин і речей золотих їм навішав. Справу здійснивши велику, на що вже й не міг сподіватись, Строї від'їхавши разом, пливли ми поволі додому, Син Атрея і я, один одному, приязні друзі, Ми пропливали повз Суній, Священий Афін перед гір'я, Раптом Феб Аполон, Що ласкавими з неба сягає стрілами, в мить стерника русокудрому вбив Менелаю, Фронтія, онесторіда, Що свій корабель мореплавний Вправно стерном направляв, Зміж усіх поколінь він найкраще Вмів кораблем керувати, Коли розбушується буря.